Ioan Alexandru, Sentimentul Mării, Fragment. Mare Neagră, Mare Albastră, ce frămâns, iubirea noastră. Naftă de când te-am văzut, sunt mai grav și mai tăcut, fața mea mai tulbure, buzele în murmure și le încerc să te înțeleg, mai neînțeles, mă Mare! Vis de prometeu ce mă-nhumi în somn mereu, se te simt covârșitoare, de vorbi cuiva mai mare despre mine, ritm ciudat, o idee de bărbat. Sunt stârnită vijelie în oblinții colivie, apă ce se bea într-un ciob nebun de stea, piatră vie de fântână cu izvoarele într-o mână și cu cealaltă sunt dus în miezul de pământ. Vin aici, ulcior, virgin, plin de toamne și de vin, vin aici, ulcior, uscat, neînceput și terminat. Ce e zborul meu acum decât drumul în nedrum, firea în nefire, și sigur sens ce va veni, port aici mare în piept, în stângul și în ochiul drept. Prima mea iubire, iată, luminos împodobat, am găsit-o în umbra mea, se și descânta și lumina stea cu stea. Eu sunt tânără femeie, cuii de sor și curcubeie, În sămânța ce-o îngrijesc caut rod să mă împlinesc. Tu, iubita mea, femeie, cui de sori și curcubeie, Zvon din lumi ce nu mai sunt, Măr de ceartă pe pământ, umbră ceruită în vin, Coif cu coamă de rubin, liniște! Din neliniște, neliniște, din o ochii pur și fața sută, coapsa din icoane ruptă, sânii pun la lună nouă, taină brațele amândouă, părul vânt stărnit în zori, râsul ceartă de culori și mai ieși noaptea ta coborită dintr-o steasă frământe firea mea. Tu, iubita mea, femeie, smulge cerul din priviri, brațele din amintiri, scoate-ți marea de pe față. Vreau. Mare m ascultat tăcut și-am rămas ca la început. Eu cu mine, ea cu ea, teamă doar mă stăpânea. Ritmul monoton al meu, fluxul noi, mereu. Și-am înțeles acum că sunt la început de tău.